Глава сьома Це все. Боїнг рішуче лягає на крило, так що навіть я із другого крісла від ілюмінатора бачу жовто-зелену пелену в моря. І гирло тихої річки Рони. Це все. Це Марсель. Хедо. Вона мовчить. Тільки її нігті впиваються у мою долоню. Хедо, я хочу, щоб ти знала. Я... Не треба, каже вона. Не треба бо я зараз справді почну кричати. Це все. Зараз її в аеропорту заберуть назавжди. То я вигадав собі ті запорошені платани і той корабель для останньої втіхи. В Марселі є платани, порти, кораблі. Тільки хеду заберуть зараз і назавжди. Навіки. Напевно, мені навіть не дадуть побачити, хто її зустрічатиме. Хоч мені дуже хотілося. Ні, не думаю, що там буде хтось із тих, що повернулися з того світу але я хотів би, дуже хотів би побачити, хто замінить мене біля неї. Мені навіть здавалося, що я маю на це право, заслужив його чесно і сумлінно, це право, адже готовий був вийняти своє око за одну її волосину, і хлібом клянуся, поклав би за неї життя. Хедо, зараз кров бризне з моєї долоні. О, як я ненавиджу кров! Як би хто знав, як я її ненавиджу? Хедо, кажу я, Котигорошко не вбив своїх друзів. Яких друзів? Вона дивиться на мене пригаслими далекими очима. Верни Вернидуба верни Дуба і Крути вуса. Він їх не вбив. А що? Він їх покарав інакше. Він просто не покликав їх на своє весілля. А знаєш чому? Тому що весілля не було. То вже люди придумали казку. «Був змій, був дідок із бородою на сажень, було підземне царство і королівна. Усе це чиста правда. Не було тільки весілля. А любов?» – спитала вона. «Любов? Я дивлюся, як блищають її очі. Чую, які вони гарячі. Але мені треба встигнути сказати те, що я тримав на останок, аби не тривожити її раніше. Коли вийдемо з літака, ти не зважай на мене. Більше мене не існує, зрозуміла? Я буду твоєю тінню». «А якщо десь затримаюся, ти йди з усіма пасажирами. Там тебе зустрінуть. Це дуже важливо, Хедо». «Поцілуй мене», – сказала вона. Я торкнувся губами подушечки її вуха. Потім вуст. Вони були холодні, як крига. «Усміхнися», – попросив я. Вона спробувала, але їй не вдалося. Боїнг стрімко мчав до землі. Він так об неї вдарився, що маленька земля здригнулася. Це все. Я виконав своє завдання. Можливо, не бездоганно, але Хеда уже в Марселі. Тепер проблеми можуть виникнути лише в мене одного. Якщо знайшли муді і хтось щось помітив, то могли вже давно повідомити тутешнім жандармам. Але мені начхати. Що буде, те й буде. Головне позаду. Найкраще залишилося на тій дорозі, якою не повертаються. Тепер я не можу навіть узяти Хеду за руку. І час... Зодягати на себе іншу личину. Все. Я беру свій саквояж, пропускаю хеду наперед і жадібно вдихаю повітря, в якому тремтить її вогко трав'яний пахіт. А віста. кажу на виході з літака тій дівчині з тоненькою шийкою, в синіх прожилках. Грасіас. Цього разу Боїнг не підкотив до ангару. Він стояв на литовищі. До нього вже подали трап, і я. Вдихнувши теплого провансальського підсоння, побачив їх одразу. Пасажири сходили трапом і тут таки простували до напіввідкритого автобуса. І ці двоє – молоді і статечні, задягнуті цивільно, зате суворо – огиналися обіч, когось виглядаючи. «Ну, це вже порушення будь-якого етикету. Можна було б зустріти мене по-людському, там, де зустрічають усіх пасажирів. Все одно тут немає куди тікати. Але їм, бач, не терпілося». Мабуть, уже залучили Інтерпол для затримання особливо небезпечного терориста. І ось тобі маєш ще одна парочка. Чук і Гек на моїй бездоганно прямій дорозі. Не зупиняйся, шепнув Яхеді. І був певен, що десь по той бік літака стоїть мікробус, напханий жандармами, а в кишенях у Чука і Гека подзенькують бронзолети. Приїхали. Втім, ще була надія, що вони не мали відомостей про зовнішні злочинця, а тільки підозрювали, що він полетів цим, що він полетів цим літаком. Можливо тут, тільки... Можливо, тут тільки візуальне стеження за всіма пасажирами рейсу. Чорт, забирай. Якби хоч на цей гребінь і не ця сережка, вони просто їдять мене очима. Я був дуже низької думки про себе, коли думав, що тут десь причаївся мікробус із жандармами. Раптом, де не взялися два чорних автомобілі і помчали прямо на нас. «До літака. Отже, ні про яке візуальне стеження уже не йшлося, злочинець відомий, операція захоплення відпрацьована, до найменших дрібниць». «Невже, Франсуа? Невже я так жорстко помилився у цьому кучерявому чортові?» «Я був певен, що він нічого не помітив, і до туалетної кабіни ніхто не зазирне щонайменше добу». «Прокляття! Та була у мене й величезна втіха, з якою не порівняти жоден провал». Хеда пройшла повз Чука і Гека. Красиво так пройшла, як змія прошелестіла травою. І вже поміж пасажирів пливла до автобуса. А тим часом два чорних авто, ніби на параді підлетіли водночас до літака і різко загальмували по обидва боки трапа, кроків за 21 від одного. З того, що зупинився ліворуч від мене, вискочив круглоголовий гівал у чорному костюмі і кинувся до мене. Та я навіть не глянув на нього». Я проводжав очі Махеду до автобуса і з жахом помітив, як із другої машини біжить до автобуса ще один височезний чолов'яга. Цей перший, з бездоганно круглою як глобус головою, спочатку налетів не на мене, а викинув уперед простягнуту руку перед Чуком і Геком, показуючи їм посвідчення, і поки ті як один покірно кивнули, я зрозумів, що маю справу з таємною поліцією. Мені ж особливо глобус не вважав за потрібне щось там показувати – він просто дістав із кишені піджака бранзолети, майже срібні, майже з такого металу, як моя сережка у лівому вусі, і промовисто подивився мені в очі. Опинатися не було жодного сенсу. Я простяг йому обидві руки, однак глобус із професійною спритністю накинув кільце лише на мою праву руку, а друге кільце надів на свою лівицю. І ось так ми з'єднані, наче сіамські близнюки, мов би залюблені один в одного Сміт і Весун, пішли до машини. Соромно зізнатися, але я тепер і справді, як той жалюгідний Весун, лише озирався через праве плече на Хеду, яку довготелесий уже тримав за лікоть. Він при навіть не здогадувався, до кого посмів простягнути руки. Бо був упевнений, що Хеда всього лиш моя спільниця. «Ні, хлопці». Так не буде, подумав я. Ви, звичайно, мене візьмете, тут питань немає. Але буде трохи не так. Якщо ви просягли руки і до неї, то тут уже, братці, вам не обійтися без стволів. Живого ви мене не візьмете. І зараз, можливо, вперше у своїй потаємній практиці ви побачите, як тонкий бронзолет розтинає суглоб трохи вище зап'ястка. А вже ж у тому місці, де безіменні дикі гусаки полюбляють ставити татуювання. Тільки рука буде розсічена не в дикого гусака. Ви зараз побачите, як це просто робиться. Хай відвернуться ті, у кого кволі нерви, хто ще не бачив оголених білих кісток, що стрімлять із людського тіла, як деревина, з якої щойно обдерли кору. «Анрі!» Це був «Роздери душу крик». Вона прокинулася в мені, та давно вимерзла душа. Бо це кричала Хеда, яка так довго томувала в собі це кричання. А я стоіменний кретин, спершу навіть не зрозумів, що Андрій це я, що вона гукає мене. Хеда вперше назвала мене на ім'я. Щось у ній зрушилося, якщо вона мене так покликала. Щось вона мені мала сказати, дуже важливе. Чого не встигла сказати раніше, бо ти, Боже, дав нам так мало. Ти вділив нам часу усього на ніготь. І ми навіть не встигли нічого сказати одне одному. Тож тепер, вибачай, я інакше не можу. Я не можу звідси піти. Отак От із ганьбою на хрест. «Анрі!» «Ну те, приготуйтеся, панове, подивитися на цей бойовий гопак. Ви ще такого не бачили. Усі, всі дивіться. Затримайте там автобус із пасажирами. Нехай теж поторгують витрішками. Нехай ще побудуть тут, бо мені знадобляться заручники. І ти, дівчинко, з тоненькою шийкою в синіх прожилках, підходь сюди ближче, не бійся». Я не збираюся тебе душити, і ви, панове пілоти, нікуди не щезайте. Цілком можливо, що ви мені ще будете потрібні. Цілком можливо, що ми з вами, панове пілоти, ще полетимо до Таїланду, де живуть дуже симпатичні сіамці. Ви чули про таку непредставлену націю? Ні? Тоді заводьте свій Боїнг, поїдемо до них у гості. Це, панове, таке королівство в Индокитаї, яке чекає на мою королівну. І я певен, що ви не відмовите мені в такій ласці. Полетіти до Кхонтаїв. Це зовсім близенько, адже земля така крихітна, як макове зерня. Отже, розпочинаємо, панове. Мені тільки жаль, якщо цього не встигнуть побачити ті, хто послав мене в цю дорогу, повісивши на мої порожні груди червоний хрест, як пільговий знак війни – не стріляти. І я саме з ним, із цим символом найгуманнішої організації в світі, вирушаю у свій останній хрестовий похід у парі із мусульманкою. Завважте, панове, це дуже важливо. У парі. У парі. У парі з мусульманкою, на яку ви вже скинули 100 мегатон тротилу, яку ви обтикали замість червоних хрестів червоними прапорцями, розпочавши це дике полювання. Та зараз ви побачите, як з-поміж тих прапорців вислизають самотні вовки. У парі. У парі. У парі з мусульманкою чинхойського тейпу. Зауважте, панове, це дуже важливо для міжнародного суду в Гаазі. Тож будьте мені за свідки. Розпочинаємо. Кінець сьомої глави.